Поки один, пускаючи слину, валанцався магазином, відволікаючи увагу продавців, інший нагрібав у свій ящик Пандори все, що погано лежало. Особливо добре лізли в чорну сумку окуляри марки Трусарді, Арманії, Гучі. Хоча, ні, Гучі, здається, не було. Відтак той крами з магазинною ціною 200 євро сплавлявся за 40-50. На ці гроші хлопчики купували собі шоколад і наркотики. Який милий вибір. А хлопчики, які милі. Один собі купляв гашишику і якого-такого кокаїну, а інший уже плотніше сидів на системі. У вас, кажуть, сидіти на системі? Не думаю. Ну, менше з тим. Іншому коротше. Скоро тапки. Він сидів на якихось потужних... І, здається, ширявся. На додачу до всіх життєвих невдач тих двох поців, у них ще й були жінки і діти в Україні. Одна в Черкасах спускала останні копійки на дешеві наркотики, або що ще робити в Черкасах-сиротині, а друга працювала в якійсь задрипаній школі міста Надвірна задрипаною вчителькою задрипаної англійської. «Так чого ж вони не їхали до своїх дружин, так тупо просиджуючи без діла?» – логічно запитав Франк. «Ех», – зітхнула Марла, – і сама про це питала. «Знаєш, що?» – сказав той, у котрого вчителька англійської. «Сказав, по-перше, ми не якісь веселі із Західної України, щоби тут работягами бути, а, по-друге, моя жінка привикла жити з шиком». Мені треба як мінімум двадцять штук баксов, щоб до неї чисто нормально вернутися. Отакі От вони, захлані вчительки англійської, сумно резюмувала Марла. Ну і що ж потім? А потім вони таки звалили. Придумали якось прив'язатися ковдрами до дна фур, що їдуть через Ла-Манш. Спершу їх попалили прикордонники, шкода, що не встрелили то та погані ще разок до Наді повернулася. Я, до репа сама їм двері відчинила, думала, що вікна повибивають. Посушила джинси феном, загадила квартиру і, вкравши ще трохи грошей, відійшла з миром, ледь мене наостанок не вбивши за те, що я спитала, чи не були б ви такі люб'язні «to give my money back». А поміж тим, поки їх прикордонники шманали. «Ми таку вечеріщу бехнули в надьки, а шишем хоч пари у вікнах затикай, якби, звичайно, холодно було». Сніданок над Андамановим морем «Бачиш, Марло, над Тибетом сходить сонце», – показував Х'ялмар на слабкі просвітки в ілюмінаторі. «Хм, як символічно і гарно!» Сонно тулилася до коханого Марла. А це точно Тибет? Думаю, точно. Зараз треба карту глянути. Х'ялмар заходився перемикати канали бортпередавача літака сингапурських авіаліній, аж поки на моніторчику не з'явилося рухоме зображення літачка на фізичній карті місцевості. «Упс, це не сонце було, а місяць!» – засміявся Х'ялмар, ще раз глипнувши у віконце. «Ну, знову ж символічно, ж бо ми до мусульманської країни». «Да, там уже не помастурбуєш подрузі в салоні літака». «І міньєтом друга не розважиш», – підтримав Х'ялмар. «І не спитає тебе стюарт, коректно відвертаючи погляд від живої ковдри у тебе на колінах. Може, вам іще один гамбургер, сер. Марла сміялася. Їй було добре, цікаво і страшнувато. З низького старту вона вирушала на довгий, як сподівалася, забіг принципово нового життя. В іншій півкулі, з іншими людьми, з одним чоловіком. Життя, що починалося з перфектного азійського сніданку, поданого найгарнішою на світі стюардесою в небі над Андамановим морем, Щонайменше обіцяло бути не схожим на все, що відбувалося доти. Жодних тобі більше гетто паризьких чи київських, жодних ненависних запонтованих пик псевдошоу шоу бізнесу жодних істеричних мальчиків і закомплексованих дівочок. Все, все, все. Хоча хто зна, напевно. Коли ж приїде мусім-гугур? Мусім-гугур – індонезійською осінь. Якщо не допомагає грип, треба спати, думалося Марлі. Тобто, якщо не допомагає сон, треба писати. Може, випишеться увесь грип, випишеться з мого організму, як із лікарні. І вона заходилася писати всі абетки, які знала, у прямому та зворотньому порядку, а відтак лише кожен четвертий знак кожної з них, потім кожен третій і так далі. Ніякої особливої системи вона в цьому не шукала, ніяких повідомлень не очікувала.